«Скрутити найлегше, а потім самі казатимете, слухати цю маячню було неможливо». Руки панічно смикнулися за цигарками, але думка, яка прийшла несподівано, одразу відштовхнула всі інші. Саксаганського. Чи не причулися? Відшукав очима натовп на розі, між тролейбусними зупинками, за яким в очікуванні дзвінка щойно спостерігав не менше двадцяти хвилин. Тепер люду побільшало. Кинувшись до столу, він витяг із шухляди потужний бінокль. Руки натурально тремтіли. На припаркованому лафеті, поруч із стареньким джипом, Густо вкритим сухою багнюкою та листям стояли двоє людей, з'єднаних за руки кайданками. Поруч товклося ще багато, причому з їхнього вигляду тоді чітко вгадувалося, що вони аж ніяк не спостерігачі – учасники. Якісна оптика наблизила обличчя, котре останнім часом не раз Марилося у вісні. Все-таки сталося. Чортівня! Хто затримав? Ти ж казав, що ніхто не затримував. Яке право мали? А ніхто й не затримував, пояснював підлеглий, який, вочевидь, вже встиг розібратися в ситуації. Інтерполівець, той, що внизу лисий, Поруч із журнальовими з трубою біля вуха. Телефонує до чергового відділку вже четвертого. А там не знають, як вчинити. Зараз ще й ті дзвонитимуть. І усе це транслюється. Вони сміються. Уся ця срань бачить, як ми працюємо, мать їх. А от той, що з'єднаний з ним браслетами, якийсь Дайсон, е-е, Словом, адвокат Міжнародного агентства із захисту. е, дуже крутий адвокат. У них вже угода підписана. Словом, цю фігуру прибрати неможливо. А щойно під'їхав ще той самий Дзівінський поляк, спостерігач від Євросоюзу, який у нас на тижні був, пам'ятаєте? І з ним повно людей». «Ми тепер нічого не зробимо, справді нічого. Не сховаємо, хай би й хотіли». «Акція!» – прохрепів у трубку. «Акція! Чи я, суки?» «Сам би не зміг, хтось навчив із доброзичливців». «Так в'язати і до найближчого відділку?» «Ні, до четвертого». І крапка. Та не усіх дурню, тільки варибруса, решту пальцем не зачіпати. Потім скажемо, що їм наснилося, нехай засруться. Ха -ха, з адвокатом? Єхидний тон свідчив, що звертання не сподобалося. З яким адвокатом? Нахрінь адвоката! спец нас і добуса його! Ну не стій! А як від'єднати? Відчуваю, браслети у них такі, що зубами не перекусиш. Та й не дасть. Навмисне, вчепився, щоб самого не забрали. Обох тягти доведеться. А як не схочуть? Пакувати й адвоката? Ні, схочуть. Для цього прийшли. Давай, вічливо так. Тоді набіся спецназ. Чекай, от паскуди. А от той... Кого це знімає? Де я цю морду бачив? Охоронець Нірвани, той, що вижив, інтерв'ю дає, що цього хріна там не було і не стріляв хтось інший. На цілу Європу заявляє Гедота недобита. Акція, голову дає навіть січ акція, тільки чия. Хтось із ближчих, той, хто в курсах. Справді не можна. Так, будь на лінії, Тремтячими пальцями в паніці набирав і ніяк не міг натиснути кілька кнопок, а згори вже обривали телефон. Та він не звертав на це уваги, хоча й звик перед начальством стояти на задніх лапках. Так, увага. Мовчий, все знаю. Мовчий, я сказав, і слухай значить виконавців ліквідації бакули взяти негайно. І не дай Боже, щоб хтось кудись подівся, доказав у базу в повну готовність, одразу офіційно доповісти на Ні, вже доповісти, зараз, немає ані секунди, виконуй. Зрештою звався телефон у кабінеті той, що стояв на столі. Ого! Ну, це вже серйозно, якщо так. Отче більше нічого зробити не вдасться. Те, що за секунду доведеться почути про власну відставку, не викликало найменшого сумніву. Кожен, хто стояв вище, також намагався у хвилини, що залишилися, врятувати свою задницю. Але він устиг перший. Нічого. Все звалять на покійника. Нехай бакула париться йому тепер однаково. Ну і на того, звісно, хто рекомендував його всупереч іншим думкам. Перекинути на іншу вертикаль – нехай там риють. А посада – ніхто й так не мав ілюзій, що вона вічна. І так достатньо встиг. Черговий наряд на розі Саксаганського та Злуки з'явився аж за годину. За цей час Богдан привселюдно перед камерами передав адвокатській конторі генетичний матеріал. Журналісти встигли поспілкуватися з сином та колишньою дружиною підозрюваного, а представник кампанії мобільного зв'язку оприлюднив, Сеанси виходів варибруса в інтернет здійснені з лісового пагорба поблизу села Балашчин, які в часі збігалися з кривавими подіями у виставковому центрі. Лише після цього зреагувала система. Гудіння прокотилося натовпом, коли з вулиці Злуки виплив поліцейський уазик що належав четвертому відділку. Ну ось, схоже, на горі оговталися, лихословили, особливо компетентні. А доти перднути боялися. От так і Крим просрали, і Донбас. Двоє молоденьких поліцейських, втягуючи голови у плечі, наблизилися до лафета. Лейтенант відрекомендувався, і запитав інтерполівця про причину виклику наряду. Зрештою, все пішло своїм ходом. Молодший стояв позаду, кліпаючи, і думав про те, що, якби місяць тому хтось сказав, що удвох з Миколою Нірванського стрільця та ще й на розі Саксаганської злуки братимуть, ні за б не повірив. Переглянувши паспорт, Богдана, і звіривши фото, старший ознайомився з особою адвоката і запропонував обом проїхати. І це, не змигнувши оком, наче все життя розрулював подібні ситуації. З не меншою спритністю у ті ж хвилини на інших кінцях міста в'язали двох безпосередньо винних, у смерті старшого слідчого Центрального департаменту з особливо важливих справ полковника Бакули, речник Шендерук перечитував перед виходом в ефір щойно роздруковану заяву про майстерно розроблену операцію з розкриття корупційного угруповання, яку мало не зірвала передчасна поява на світ, справжнього варибруса. Насправді ж усе трималося під контролем і не обнародувалося лише через секретність для найповнішого викриття членів угруповання, що займали високі посади у державному устрої країни. Останні рухи гримерки щіточками та пензликами по обличчі і вмикається світло у студії. Рим не зменшив розгубленості Шендерука, який, смикаючи вусами, більше переймався власною долою, ніж тим, щоб виглядати переконливим на екрані. Очі ще раз пробігли по списку організацій, які сприяли, і де останнім номером числився, невідомо з якого боку, приплетений Міжнародний комітет боротьби із кіднепінгом, що з реальними та невідомими йому розкладами, мав би навпаки стояти найпершим. Цього похмурого березневого дня дорожче жила звичайним життям. Працювали магазини, вулицями їздили автобуси та маршрутки, у своїх справах курсували перехожі, не замислюючись над глобальними речами. Диво не сталося. Місто не прокинулося одного прекрасного ранку вже європейським, хоч за великим результатом усе скінчилося начебто добре. Угоду підписали, щоправда, з обмовками та нюансами. Керманичі нації – Квапилася напакувати свої кишені, поки була можливість, адже часу до виборів залишалося обмаль. Пропаганда працювала в посиленому режимі, намагаючись пояснити людям, що жити стало краще, і вишукувала нові і нові аргументи на підтвердження цього. Конкуренти, що лише дерлися на гору, Називали вибори у травні доленосними для країни і без міри обливали брудом тих, хто належав до нинішньої влади. Багнюкіш, незважаючи на європейський статус, під ногами й досі не бракувало. З огляду на ранкові години величезна зала ресторану була порожньою. Троє відвідувачів, роззирнувшись, попрямували до столика біля вікна. Власне, вів компанію старший чоловік у довгому плащі та криватці. Інший, стрижений, замовивши для всіх каву, рушив поміж столами слідом. Богдан всівся збоку, міряючи старих знайомих настороженим поглядом. Завібрував телефон у кишені і, скориставшись паузою, він устиг прочитати СМСку. Задзвони одразу, я чекаю та хвилююся. Пальці ковзнули по кнопках телефона, набираючи відповідь. «Не варто, не варто, ми вже відхвилювалися на два життя кожен». «Як поживаєте, пане Богдане?» – запитав старший. «Аби не гірше». «Ну, гірше тепер не маємо права», – натягнуто посміхнувся той. «Не для цього страждали і боролися. Насамперед маю повноваження передати вам вітання від Бориса Франковича Йось через співчуття з приводу причасної смерті вашої матусі та вибачення за незручності під час вашої першої зустрічі» тим він просив передати, що розуміє настільки весельна і мужня людина, тому й доручив мені вести зараз із вами цю розмову. «Видіть без особливої цікавості», – промовив Богдан, «тільки давайте одразу до суті». Звичайно, – згодився старший чоловік, – пане Богдане, я офіційно, є помічником Бориса Маркуша, кандидата від партії «Справедливість» на найближчих виборах. Гадаю для вас не секрет, що наша партія, створена відносно недавно, набирає популярності і невдовзі збирається посісти правідні позиції у політичному житті країни. Причина цього? Давайте я прийму це на віру без пояснення причин, Обережно, проте рішуче, запропонував Богдан. «Що по суті?» «Ви хочете запропонувати мені вступити до лав? Працювати на вашого боса?» «Дякую. Але в цьому випадку розмова немає сенсу. Я не аж так потребую роботи». Богдане Дмитровичу поблажливо хитнув головою співрозмовник. «Навіщо ви так?» Чи їхав би я, будучи головною довірною особою у таку далечінь, щоб залучити зайвого прибічника яких тисячі? Сказати по правді, тих, хто бажає на нас працювати, теж не бракує. Усе значно серйозніше. Давайте, щоб я не був марнослівним, переглянемо коротенький відеосюжет. Це фрагмент виступу. Бориса Франквича перед виборцями, який транслюватиметься по радіо та телебаченню. Він вже змонтований і піде завтра ввечері в ефір саме у такому вигляді. Якщо, звісно, не буде заперечень з вашого боку. мого? здивувався Богдан. «А мені яка різниця?» Але той вирішив зняти інтригу і, відкинувши кришку ноутбука, увімкнув ролик. Промайнула коротка заставка, після чого на цілий екран з'явився Маркуш, який сидів за робочим столом. Вираз обличчя відомого бізнесмена та політика свідчив про те, що аудиторії доведеться почути справді екстраординарні речі. Так і сталося. Дорогі мої виборці, любі співвітчизники, чудово розумію, що, незважаючи на стереотип тотальної недовіри до політиків та владних структур, частина з вас таке вірить у мене. Хочу подякувати цим людям. Понад усе, я бажаю виправдати їхні сподівання і присягаюся, що йтиму до кінця у боротьбі за світле майбутнє нашої країни та нації, загроза над яким стає дедалі вагомішою, незважаючи на зміни, які начебто і відбулися, проте є чисто декоративними не більше. Не хочу опускатися до рівня інших опозиційних сил і поплюжити існуючий устрій та опонентів. Ви самі усвідомлюєте реалії. Європа відкрилася не для всіх, і лише від нас із вами залежить, чи зможемо ми стати справжніми європейцями. Тому нехай вас не шокують мої наступні слова. Дослухайте до кінця. Я знімаю свою кандидатуру і поступаюся першим місцем у партійному та виборчому списку, людину, яку вважаю – поряднішою та більш мужньою за себе. Це Богдан Варибус. Ще кілька місяців тому відомий у країні як нірванський стрілець, той, кого звинувачували у вбивстві мого сина, той, проти кого намагалися налаштувати усіх вас, якого я сам ненавидів. Цей чесний та мужній чоловік – наважився боротись із зогнилою системою і, будучи сам один, зумів вистояти, довівши свою правоту та незламність. Саме таким мусимо ми довіряти долю країни власну долю. Саме такій людині належить вручити всі можливі засоби для боротьби. «Що це за вистава?» – не зрозумів Богдан. Чому ж вистава? Образився представник, звернення до виборців, а вам офіційна пропозиція. Лідером повинен бути найсильніший, найкращий. Ви це довели. Стали самотужки проти того, що ми збираємося здолати, проти корупції, тупих чиновників, несвідомої частини населення, яка дозволяє себе зомбувати. Це стосовно ваших можливостей. І разом з тим ви стали публічною людиною. Це хороша нагода. Ви відомі в цілій країні та й за її межами. Міністрів знають не всі. Богдана Варибруса кожен. Для людей ви зараз герой, і нехай вас не коробить така термінологія. Якщо хочете, національний герой, той, хто переміг систему, той, хто не дався, суть вловлюєте, отже, ваше реальне місце там, і перешкодою може бути лише ваше нерозуміння. Швидше, навпаки, розуміння, криво посміхнувся Богдан, маріонетка потрібна чи не так, Відомий механізм, знайдіть собі іншого. Моя ж участь у чужих іграх скінчилася. Досить. Щось подібне, чесно кажучи, я і очікував почути. Хитнув головою співрозмовник. І навіть не здивований. Тільки скажіть мені, пане Богдане, якщо так просто, не кидаючись гучними словами, то ви є тим, хто завжди розуміє, чого хоче, знає, що робить, і схильний гнути свою лінію до кінця. Ви ж не заперечуєте цього. Ну, припустимо, згодився Богдан. До чого ви хилите? А до того, що в даному випадку почати незавершене. Попри згадані заслуги, якщо розібратися, Усе, на що ви спромоглися, лише вціліти, залишитися живим. І то ще не факт, що комусь із учасників механізму, який намагався вас використати, не стукне раптому голову, що навіть у теперішньому статусі ви несете у собі загрозу, і краще все-таки без вас, аніж із вами. Може таке бути? Чому ні? Ніхто ж із ваших кривдників особливо не постраждав. Рейвах був великий, не заперечую. Але всі, хто вас давив і не додавив, зачувши смалене, наче хробаки, розлізлися по теплих закапелках. Справу вашу визнали сфабрикованою, але хто за це відповів? Реально сидять лише двоє цапів бувайлів виконавців ліквідації бакули. Уся ж ланка оновилася. В лапках, так би мовити, набула інших форм і працює далі. Не змінилось нічого. Тому завтра нірванським стрільцем, образно кажучи, Матиме всі шанси стати хтось інший. Запросто. Це його проблеми, знизав плечима Богдан. Я своє відбув. А суспільство не змінити. Ви прекрасно розумієте. Це утопія. І осправді не вдасться змінити. Доки здатні на це люди думають отак, як ви зараз, і уникатимуть брудної та невдячної роботи. Загальновідомо, що у нас ідуть у владу виключно з метою стати ближче до корита. А отакі як, як ви, котрі справді могли б докласти зусиль і спробувати щось змінити, тим давайте не зачепатимемо глобальних питань про долю країни. Ваша конкретна справа не доведена до кінця. Ніхто не відповів за смерть вашої матері, а винних, дай Боже. Хто ж же уздрів у вашій особі найкращий спосіб швиденько ліквідувати отого прища на чолі, який невчасно вискочив, так би мовити, перед самим весіллям, а інакше й не скажеш. А решта що тупо кинулися виконувати, думаючи лише про теплі крісла під власними дупами. І кого не хвилювало, стріляла ця людина у виставковому центрі чи ні? Порахуйте, скільки їх? Богдан мовчав, обмірковуючи почуте, а той продовжував тлумачити. Стрілець як явище – свого роду індикатор. Глобальні причини, яких ніхто не хоче бачити, спричиняють локальні наслідки, які навпаки помічають усі. Коли таке станеться, одразу проявляються потворність системи і те, що ми живемо неправильно, вилазить боком. Зауважте! В даному випадку ми говоримо лише про одну вертикаль, яка займається такою вузькою справою, як затримання злочинців. А те ж саме до дрібниць відбувається у будь-якій іншій галузі суспільного устрою, хоч куди глянь. І якщо, приміром, біля якогось європейського посольства завтра просяде, скажімо, гілка метрополітену, Поступить аналогічний наказ згори – здохнути, але миттєво зліпити і залізати, щоб очі не муляло. І топі виконавці, тримаючись за портфелі, гнатимуть народ під землю, не замислюючись, скільки людей при цьому може загинути під завалами. Цим у нас просто. Потім запишуть до героїв, і все гаразд. А війна? Скільки гарматного м'яса за ці роки загинуло лише через чиюсь тупість, ненажерливість та бажання попіаритись, Скільки грошей відмито та портфелів набуто ціною людських життів. І масштаби цього безмежжя зростають у геометричній прогресії. Ви осягаєте суть. Ось вона – Ця гідра, нечість, корупція, назвіть як хочете. Явище, з яким не бажають боротися навіть ті, хто міг би. А на місці нового стрільця, до речі, цілком реально, може опинитися ваш син, який також у цій країні живе. Чому ні? Той, за якого ви ладні були життя віддати. А вас на той момент не виключено вже не буде серед живих. Усі ж смертні. Що ви й тепер скажете його проблеми? Ні? Хто ж його захистить? Зробіть це зараз, наперед. Змініть щось, адже майте таку нагоду. І нехай ваш син живе в цивілізованій країні, а не тій, яка у Європі лише на папері. Демагогія. Вперто твердив Богдан. Демагогія чистої води. Нічого змінити не можна, і ви самі це розумієте. Клеїте отут дурня, намагаєтесь переконати. У такому ключі нехай ваш Маркуш із своїми виборцями своїми говорить. А я історик, справжній, не куплений, не зомбований і просто твереза людина. Наше суспільство серйозно хворе. І не в тім річ, що за політичні сили при владі. Нехай навіть ваша прийде. Однаково, це нічого не вирішує. Нація не критична. Про що ви говорите? Війну зачіпаєте? Опоненти ваші винні, які зараз при портфелях. То скажіть мені, чого вартий народ який на одній ділянці фронту воює, життя кладе, а через іншу їздить до ворога працювати, піднімати його економіку, бо там бабло, бо хочеться поїсти та вдягнутися, а у свого пана не надто заробиш. То чого владі ти що у Росії бізнес тримає, що на війні гроші відмиває, як самі такі? Десятки тисяч українців у Москві на заробітках немає принципів. Існує лиш один. Все продається. Крапка. Зараз усе пристойно. Гидити при вселюдно на Газоні і казати, що удобрюєш, тепер це нормально. Мустив кольори прапора вже в останньому селі розмалювали, а пляшки попід них. Як кидали, так і кидаємо. Тож розкажіть оте все комусь іншому, не у владі річ. Скільки разів міняли і що? Влада у народу така, на яку він заслуговує. У хворої нації не буває здорових лідерів і не може з'явитися постать, яка приведе до того вашого світлого майбутнього.